«Ти сьогодні просто чарівна!» – почулося з-за спини. «Слава Ісу, Джефрі, як Сара!» «Я помучу тебе своєю українською!» Джефрі виглядав стомленим. «Не треба, щоб ми її чули!» «Ти просила, аби я довше не здіймав галасу!» «Непевний, що варто було пригодитися!» «Погодитися!» «Зірко!» Я скасовую нашу угоду. Не заперечую. Треба рятувати дітей. Чи не як знаєш, як Сара? Поки не знаю. Тривають аналізи. Спасибі, що сказала про отруєння. Вони задіяли все. Відповідь за кілька днів. А вона? Дороті каже стабільно. А ваші діти? Я тобі не казала. Двоє померли, ще п'ятеро у лікарні. Ви, злочинці, як ви можете? Тихо будь, на нас звертають увагу. Що дасть дітям зайвий рейвах? Що таке рейвах? З пенік. Лікарі кажуть, отруту не виявили, досконалі тест системи коштують за дорого. Ось тут назва ліків, які конше потрібно дістати. Для п'ятьох людей. Матимеш, Джефрі глянув на годинник за дві години. Чекай тут, піду до посла. Не бійся, тебе як джерело інформації не називатиму. Зі шлейфом шанувальників підходила Елла Ганська. Ще не встигла перебратися і все ще нагадувала персонаж Сомова Чебенуа. Зірка розцілувала подругу, представила Джефрі. «Ми знайомі», – перейшов той на англійську. «Саме через мене місіс Ганський щойно передане запрошення уряду Сполучених Штатів на переїзд до нашої країни, до найбільшої з радіологічних лабораторій. Крім того, наші фахівці стверджують, що вона має феноменальні здібності, а вплив її голосу, її музики на людей варто досліджувати на… Найсерйознішому рівні. Професор Пітер Стайн вважає, що це матеріал на Нобелівську. А я у захваті від вас, як від артистки. Дякую, містер Колінс. Тішуся з вашого визнання. Англійською відказала Ганська. Даруйте, дами, я на хвильку. Джефрі розчинився у натовпі. Я приголомшена. Ти погодилася на еміграцію? Жінки відійшли до вікна, за яким ми рахтів вогнями вечірній Київ. Нас у закривають? Хомич гарантує фінансування лише до Нового року. Я не можу розпочати нову серію, щоб довести ще одне своє ноу-хау, бо дослідження не можна перервати, коли гроші скінчаться. І робота зійде на пси. Зірко, я не знаю. А мама? А Валерій? Йди, переберися. По-друге, зателефонуй своїм, поїдемо до мене, повечеряємо, переночуєш, до чогось дотумкаємося. Ти слухала? Нова програма. До дідька дорого все це, Ганська показала на сукню. А музики мене просто роздягли, я їм винна ще по сто доларів кожному. Хоч іди, жабрай у трубі, там акустика гарна. Вчора мої лаборантки вичитали в інтернеті анекдот. Хто розумніший – собака чи кішки? Звісно, кішки, бо де ви бачили десятеро кішок, запряжених у нарти? Може і мені на часі стати розумною кішкою? Гей, зірко, нехай ці потрощені нарти тягне хтось інший. Бойко Георгій, 16 років, температура 36,5. Скарги на болі в суглобах, часта втрата свідомості. Стан середньоважкий. Лікування згідно програми. Марченко Назар 16 років. Температура 37 і 8. Скарги на слабкі болі у суглобах ніг, стан середньоважкий. Марія Горда. 16 років. Температура 36.7. Скарги на болі у суглобах і м'язах ніг і рук. Запаморочення, стан важкий. Лікування згідно програми. САТЕДЕЙ Наомі Кембл хряпнула об стіну новеньким інкрустованим діамантами-мобільником.